Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, Mon dieu, que c'est mon amoureux, est reparti. No hyvää sunnuntaita, Mia. Hyvää sunnuntaita, Natsku. Nyt meillä on tässä pieni, pieni tota, tauko. Pitäisikö meidän vetää tuonne pieni yhteenveto Euroviisuusta, kuin no. ei viime sunnuntaina kyllä, tavattu. Joo, Kyllä mä olen melkein sitä mieltä, että pitäisi. Mitä, Mitä? mieltä sä olit? No, siis mun mielestä tämä vaan menee niin pahemmaksi. Niin kuin... Se on jäänyt kuin höttöä. Siis Niin, mutta se on mielestäni aina kyllä ollut no, va... siis jos... Voi olla tietysti, että aika kultaa muistot, mutta mun mielestä jossain vaiheessa vielä ei, ei tarvitse mennä kuin 10 vuotta, niin sillä Musiikilla oli vielä jotain merkitystä. No siis ny, nykyään sillä showla on merkitystä joo. ja su Suomenkin pois, joo, ei, et ei, ollut, ei showta. ollut showta. Ja kun mä kuulin ne kaikki kappaleet, niin en mä voi sanoa, että kyllä ne on, olihan se Suomi huonompi. Siis siellä oli niinku semmoista niinku niin mitään sanomaton. Ja mä tykkäsin kyllä siitä suompia. Mä tykkään hirveästi sanoa. Joo, mä muistan, mä että sä se ei mennyt, mutta mä en toisaalta katsonut niitä karsintoja. enkä tota, en takii, minäkään. Tai semifinaaleja. Ja siis ehkä... joku venäjä, joka oli laitettu ennakkosuosikiksi. Niin siis sehän oli kuin niin... No, Mitään oli... sanomaton se kappale, se, se oli vain se show. Se show oli mm. niin. ja me meillä oli siis sellainen pieni euroviisukatsomo täällä Tallinnassa. Mm. Ja mä, niinku, ihmiset oli aika innoissaan siitä. Ja sitten me vaan puhuttiin siinä, että, että täällä ulkomailla on huomannut sen, että kun tapaa ihmisiä, jotka ei ole tavallaan kasvanut euroviisukulttuurin kanssa, niin ne ei ymmärrä sitä ollenkaan. Niillä se on ihan niin kuin sama kuin joku, en mä tiedä. Mutta siis sen kautta tavallaan kasvaa, että lapsesta No asti, siis että on, on. Ja tää on hyvä esimerkki. Mulla on niin kuin ystävät, he asuvat tällä hetkellä Espanjassa, ja, ja toinen on Jenkki, ja toinen on chileläinen. No niin kuin, että mi, et, mi, mikä ihme euroviisut? Sitten se niin. Facebookista, että kaikki katsoo jotain Siis mikä se on? se joku niin, niin, peli vai? Niin. Mikä se on? Niinpä. Ja tota... Öö, joo, siis joo, mun suosikki taisi olla Australia, joka sinällä on musta vähän kysellä, vaikka se onkin jo liittyy Eurooppaan ja näin, mutta et minkä takia se on no, Euroopan ihan, ihan sama. Mutta kyllä, siellä nyt on moni muukin sellainen, joka, joka ei kuulu Eurooppaan, ja ja Euroopan union ja siellä niin. on ollut. Ja Mua, monta vuotta ollut mukaan. Mm. No mä tykkäsin esimerkiksi Ruotsista, minusta oli jotenkin omalla. Äh, koruttomallaan tavalla hirveän No mä tykkäsin kiva. myös. Mä katsoin, tätä ruotsalaisten kanssa, niin ne ei tykännyt siitä. Ei ne oli aivan varmaa, että ja joo SVT on rahat loppu, että sen takia ne on laittanut noin huonon sinne. <laughs> ei vaan toista kertaa Ei putkeen. Mun mielestä se oli niinku semmoinen hyvin vähäileinen, mutta siinä oli melodia, siinä joo. oli niinku se, mitä niinku hirveän monelta Oda, puuttu. Niin, ja ja puuttu siis, niin. Sitten kun siellä oli, oliko se joku armenia tai aserbaidsan viimeinen esiintyö, sellainen naiden, joka oli todella upeen näköinen, mut sit, ja sitten silloin se, se tukka, kun he sitä tukkaa, joo, ja sitten se niinku vaihtoi sitä, sitä lantion asentoa, ja koreograafilla ei ollut mitään tekemistä sen koko laulun kanssa. Se, se, se, mä, niinku katsoin sitä vaan niinku, se näytti siltä, että sitä niinku käskettiin korvanappia, että nyt liikutat oikeataan. Joo, joo ja ja nostat, ja nyt käsi tonne. Joo, joo. Joo. Se, se, ei, se oli... oli useampi mun mielestä, että se näytti hirveän päällä mutta ehkä se on myös osa euroviisuja. On, on, on, mutta no, mut, kun mietit näitä viimeaikaisia, että joko siellä on joku... Jotkuis joku Puolan rinnat ja eikö se ollut se yksi Joo, juttu. Sitten oli, oli ne mummot. Mutta meidän Lordi oli myös muistettu siinä. Että se oli kyllä, kyllä. Siis, pakko sanoa että juontajat oli kyllä aika Hei, hauskoja. show, show oli hyvä. Se oli, se oli hyvä ja mun, mä en ole vielä sanonut, kuka oli mun suosikki. Mm -hmm. No arvaa. Öö, en mä tiedä. No, Justin Timberlake on no mun niin. näiden tämän vuoden Euroviisujen ehdottomasti paras esiintyjä. Tässä oli vain oikein ymmärtää, minkä takia hänet oli otettu sinne, koska sehän niin pesi kaikki. No niin, niin pesi. Äh, sehän niin kuin, se pisti kaikkia. Ja siis jos Amerikka on vuonna tai Yhdysvallat seuraavan osallistuu, niin meillä käy, käy pelösti. Kyllä, kyllä. Mut mä kans mietin, että miksi hän oli siellä, että sattuuko hän ole kiertueella vai onko hänet niin. ihan todellakin... Olisiko se sitten vaan ollut sen shown takia ja sen takia, että tämä nyt näytettiin myös Yhdysvalloissa? Se voi olla, että se johtuu myös siitä, Et että se näytettiin it. Yhdysvalloissa. Mutta yeah. joo, se, se niinku, siinä kyllä kaikki muut kappaleet. Se, joo. Joo. se oli kyllä. Mi sinun, minun ja kaikki muidenkin iloksi, ennen kuin siirrytään muihin päivän asioihin, niin kuunnella se Justin Timberlake tähän väliin. Ja joo, kappaleen. ja mikä sen kappale nimenomaan? Can't Stop the Feeling. Yes. the yeah. Feeling. I got this feeling inside my bones It goes electric, baby, when I turn it on Off through my city, off through my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Like the way we rock it, so don't stop. just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Go! Ooh, something magical It's in the air, it's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine In my pocket, got that good soul In my feet, I feel that high My body when it drops Ooh, I can't take my eyes off, off it, moving so phenomenally You're more back the way we rock it So don't stop that you when you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance, come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance, dance and ain't nobody leaving so, so keep dancing. ja muuten Suomesta malin viime viikon lopun Suomessa ja toin tuliaisina kaksi kiloa uusia perunoita. Oliko Turkkuseks uusia perunoita? Uusi. Oh, kyllä siellä varmaan nyt jo Mikä joo. on peruna niinku Kyllä Kyse on vaan perun peruna. Peruna, <laughs> pottu. potu. Potui. Potui. potui. Joo. Aina paha kun joku kysyy että mikä se on näin turkkuseksi ja Alkaa oikein miettiä, mikä se on, mutta siellä on Potui, Potuin, joo. Kevät oli aika pitkällä sielläkin ja uskaltauduin uimaankin, mutta en voi sanoa, että se olisi ollut edes vähän lämmintä. Että mm. Kyllä se vielä tosi kylmää. Se kävi järvessä vai? Se kävi järvessä, mm. joo. Mutta siis ikävä juttu on nyt, mikä riehuu sekä Helsingissä ja Espoossa, on kanivirus. Oletko lukenut kaniviruksesta? En. Tämä on nyt ihan juttu mulle. Joo. Se on tämmöinen virus, joka siitä ei nytkään ole vielä löytynyt selkeätä tapa tai tietoa siitä, niin miten tämä kanivirus tarttuu. Mutta Helsingissä on tämmöinen ongelma, että näiden niin sanottuja sitikanien kanssa. Ja mm -hmm. kanihan on semmoinen, että se on niin tiineenä ympäri vuoden ja saa aina useamman poikasen kerrallaan, että ne Joo. lisääntyy tosi nopeasti. Ja nämä kani, sitikanikanta on saanut alkunsa jostain hylätyistä luontoon päässeistä kotikaneista. No muistan, niitä oli tuossa muutama vuosi sitten aivan hirveästi. Mutta saatiin mun aika hyvin... Niin kun niihin syötettiin jotain, ehkä pillereitä tai jotain. Joo, niinpä taisi olla. Joo. Joo. Mut nyt nyt tämä virus jyllää siellä ja se on aika voimakas. Et mä luin, että jossain Malmin alueella niin ihan päivässä siis 20 kaniraatoa näkyy siellä. Et se on okay. jo aika surullinen niin. näky. Että tietysti silloin kun kanta kasvaa liian isoksi, niin joskus tämmöinen pieni terveellinen karsiminen voi tehdä ihan hyvääkin. Mm, joo, varsinkin kun niitä oli nyt niin paljon. Joo, ja, ja tota, mutta Tämä on sellainen virus, joka ensimmäinen tieto oli, että ei tartu kotieläimiin eikä ihmisiin, mutta nyt mä oon nähnyt myös sellaisia viestejä, että tarttuisikin kissoihin. Okay. Ja se aiheuttaa sisäistä verenvuotoa, mihin se kani sitten kuolee. Loppujen ja loppujen aiheuttaako loppujen. se myös kissoille tätä samaa? No ilmeisesti. Okay. Tuota, meillähän on kani, niin En mä sitä uskaltanut. Ei. Joo, vaikka mä en nyt tiennyt, että vaatiiko se kosketuksen toisen kaniin kanssa vai. Vai jos se kani on siellä, siis Espoossa musta ei näet sitikaneja ja siellä on ihan niinku reiluja no, nyt, rusakoita, joo, no, mutta niin. kyllä mä nyt uskon, että, että jos, jos se tarttuu sitikaniin, niin se tarttuu rusakkoonkin. Että... No eiköhän se tarttuu, ja varmaan muutenkin pieniä eläimiä niin, sitten. Kyllä. Niin. Tota, otko ollut, ehkä otkin ollut Pariisin lentokenttää, koskaan lentänyt? Itse asiassa en joo, Pariisin lentokenttä tää, tää, isompi, eli Charles de Gaulle, niin siellä oli tämmöinen kaniongelma, tosi pitkä. Mun mielestä ne on nyt saanut sen kuriin, mutta se, se oli niin valtava, että ne kanit oli. Ja erikoista, että kani yleensäkin lähtee niinku lisääntymään ja tekemään pesiä kiitoradoille. Mm -hmm. Ja ne, oli, ne kaikki pienet nurmikot siellä kiitoratojen välissä, ne oli täynnä niitä kaninkuoppia. Ja sitten kun sä esimerkiksi lähdit tota, nouslentoon sieltä kentältä ja sä katsot ikkunasta ulos, niin siis niitä on satoja satoja juoksee siellä. Okei. Tietysti se rupeaa olemaan jo turvallisuusriski, no se, kun se, ne juoksee siellä kiitoradoilla sitten. Joo. Kuulostaa kai. en tiennyt tästäkään. Joo, mutta tota, tämmöinen kanivirus nyt jyllää siellä Espoossa ja Helsingissä. Toivotaan, että ne ei, ei löydy sinne mm. turkuseen. No en mä uskon. Että okay. tuota, no Me, siis meillä on pari koiraa mun vanhemmilla ja ne juoksevat kanin perässä innoissa. Okay. Mutta, mutta ei muuten niitä sillä Joo. joo. Että en tiedä, mitä, kuinka pahaksi tuo nyt menee, ja ruvetaanko niitä jotenkin lääkitsemään, tai että se ei niin kuin ihan hirveäksi epidemiaksi ja meitä niin. kaikki kanit kuolisi Suomessa. Niin, Saatiko aika... niin, Kyllä, jotka siellä luonnossa riikkumme. Niin. Toinen tota, uutinen, joka pisti silmään ja jäi mieleen, oli, oli tämä, mistä puhutaan useinkin, niin on tämä virolaisten muutto Suomeen. Mm. Ja se on nyt. Se ei nyt ole vielä loppu, mutta se on hiljentynyt kauheasti. Mistä se johtuu? No se varmaan johtuu siitä, niin että täällä toisaalta taloudellinen tilanne on parantunut ja sitten se on Suomessa huonontunut. Mm. Että ei sitä kyllä tuolla lautoilla huomaa. No ei. Että kyllä mun mielestä ne on edelleen ihan yhtä lailla täynnä. Mutta siihen voi olla myös sellainenkin selitys, että eli nyt, nyt on paljon työmatkaliikennettä. Eli mm. on myös paljon... Tuota, virolaisia jotka, tai suomalaisia, jotka asuu täällä ja sitten ne käy Suomessa mm, töissä välillä. Mm. Ja kuitenkin tämä virolaisten Suomeen muuttamisen huippu, niin siitä ei muutama vuosi. Eli Vuonna 2013 muutti 3500 virolaista Joo. Suomeen. Et nyt se oli 2015, se oli 2000, niin mä veikkaan, että nyt se jää jo reippaasti sen alle. Ja sitten on myös ollut semmoinen ilmiö, että aikaisemmin oli sekä näitä, työ, oli näitä rakennusalan mm. ihmisiä ja siivousalan ihmisiä, että korkeasti koulutettuja. Mm. Et mäkin muistan nolleen, jossa lääkärikeskuksissa ja siellä on joo, joo, paljon joo, lääkäreitä. Varsinkin siten. pienemmillä Joo. On. Mutta tota, se on niin loppunut oikeasti kokonaan, että no näitä okay. korkeammin koulutettuja ihmisiä ei enää virosta muutakaan Suomeen. Että ne Mikäli niillä on mahdollisuus, niin ne pysyy täällä näin. Ja mä muistan joskus, kun olin sairaalastöissä, niin siellä oli paljon silleen, että oli virolaisia lääkäreitä, jotka teki keikkaa aina kaksi viikkoa Suomessa, ja sitten lähti kahdeksi viikoksi Viroon tai Latvian tai jonnekin Joo. muualle. Et ne oli tämmöisen lääkärikeskusten kautta, joka välitti sitten. Niin kuin... Aivan. Onko näkeekö Turussa paljon virolaisia? Onko siellä paljon? Mm. No nyt itse asiassa, kun asuu Virossa, niin enemmän kiinnittää huomioon siihen, että, että ihmiset ehkä on alun perin Virosta ja kyllä siellä jonkun verran, mutta ei se ole mitenkään silmiinpisteellä. Kyllä taitakin ainakin tämän artikkelin mukaan, niin suurin osa virolaisista asuu Suomessa, niin ne asuu Vantaan ja Itä-Helsingin alueella. Joo. Siellä on kuitenkin sit taas neljöhinnat edullisempia. Niin kuin joo, kantakaa. Mutta kyllä se luku on aika iso, että tällä hetkellä 27 000 virolaista asuu. Suomessa kun on, kun sitten taas onko se 5 suomalaista asuu Virossa? Ai, itse asiassa kysyä käsu, Joo. Näin, näin se on. Ja tota, tästä vajaasta 30 000 virolaisesta noin puolet on toissakäyviä. Joo. Ja sitten se toinen puoli on varmaan siis lapsia, nuoria ja motiäitejä. Niin, niin, niin. tota, virolaisten työttömyysaste Suomessa on noin 15 prosenttia, joka on pikkasen korkeampi, jos, jos virallinen työttömyysaste Suomessa on tällä hetkellä. 11 prosenttia. Mm. Mutta joo, nyt näyttää siltä, että tota, nyt käydään enemmän täältä töissä Suomessa, mutta ei enää muutetakaan sinne. Ja työt on vähentynyt siellä ja sitten taas toisaalta lisääntynyt tänne, mutta ehkä tämä on ihan niin. terveellistä. No mun mielestä oli uutinen myös siitä, että suomalaisten muuttoviron on nyt lisääntynyt, ehkä se ehkä menee sitten samoista syistä. Kyllä, mm. näin on. Nämä oli mun viikon uutistarpit. ja lätkää pelataan edelleen. Suomi on pärjännyt tosi hyvin ja Hillary Clinton täpärästi voitti Sandersin ainakin jossain osavaltiossa. Maailmassa on kaikki taas hetkellä hyvin virossa. Kyllä. Myönnettäköön, että kävi niin nolosti, että mulla jäi sinä aamuna lehdet täysin lukematta ja sitten ajelen tuolla ja ihmettelen, että kun on ihan normaali linja bussi. Et miksi sillä on Suomen lippu? matet onko todellakin tämä muuttoliikenne näin päin, että siellä on suomalainen kuski, ajaa sitä väliä keskustan ja lentokentän väliä. Mutta okay. siellä oli ystävällinen kuski, joka halusi kunnioittaa Suomen presidentin Valtiolla. vierailua. Joo. joo, ja mä käsitin, että hän tekee siis aina kerran virkakaudessa presidentti käy täällä virossa, ja nyt sitten, koska virossa vaihtuu presidentti syksyllä, niin oli sitten niin, pakko. Kyllä, joo, siis tämä on kyllä mun täällä olon aikana ensimmäinen kerta, kun Niinistö täällä vierailee. Joo, joo. kyllä. En tiedä, mitä oli asiallista, mutta varmaan tästä NATO-tilanteesta puhutaan. Ja... Virohan kuuluu Natoon, joo. ja he hirveästi haluaisivat Suomi ja Ruotsin se se siihen on, Se tuntuu olevan aina, että on se sitten röivä Suomessa tai Niinistö täällä, niin varmasti tämä NATO, mä katsoin sitä ohjelmalistaa, niin käytiin ainakin Seppele laskemassa Suomi-poikien, eli nämä virolaiset, jotka vapaaehtoisina joo. taisteli suomalaisten rinnalla, Joo. toisessa maailmansodassa, niin heidän haudalle ja näitä suomipuikia oli sit kutsuttu myös illalliselle. se oli ihan kaunis tapa Joo. muistaa ja kunnioittaa. Sulla, tota, sulla oli jotain kesämökkeilyyn liittyvää, eikö On, niin? Kyllä. Ennen kuin mennään kesämökkeilyyn, niin tota, ku kuunnellaan Siilin se Crazy. Seal ei ole pitkään aikaan heittänyt keikkaa ja nyt tänä kesänä se tulee muun muassa Suomeen. niin. I'm Professor game tykkäät viettää kesälomaa? No, mulle ihanteellinen tapa kesä, viettää kesälomaa on, on niinku täällä tai Suomessa, jos sää on kiva. Samoin mä tykkään, vaikka en venettä omistakaan, niin tykkään veneilystä. Mm -hmm. et, et se meri on semmoinen elementti, että mm -hmm. tota, se niinku kuuluu ne kesän tuoksut ja rantasaunon lämmittäminen ja kaikki tämmöiset niin kuin mä sanoin, uudet perunat, Sitten tulee kantarelit ja kaikki tämä. Niin. Ja, ja mä tykkään, mulla ei ole hinku lähtee ja pois Pohjolasta. Kun, joo, ja tää on itse asiassa suomalaisten, siis, suomalaiset tykkää olla Suomessa. Joo, ja, ja, mulla on, myös niin, ja mulla on paljon ystäviä, jotka asuu lämpimissä maissa. Ja ne, niin kun, vaikka ne ei muuta Suomesta kaipaa, niin kyllä ne, niin jossain vaiheessa pitää saada se kesämökki. Edes. Suomesta. Sitten muutetaan kesäksi Suomeen. Joo. Hytistään vesisateessa ja hyttyset inisee ja, Kyllä, no tosta ja valitetaan, mene... mutta taas kun menee vuosi, niin taas katsotaan... ne odottaa, että ne pääsee. Niin. Ja siis tosi monethan siis eläkeläisistäkin omistaa asunnon vaikka Espanjasta tai näistä Keski-Euroopan maista. Ja sitten... Tänne kuitenkin palataan. Mm, kyllä, Koska juuret vetää. Se, niin, ja sitten ehkä se sellainen valoisuus ja se kaikki, mikä Suomessa on. Jo jo. Onhan se ainutlaatusta. Se. No on se, et et, Sitä ei et, ehkä tuohon sen kanssa ole kasvanut. Niin. Mut sit, niin. Jos sä menet Etelä-Eurooppaan, niin, niin onhan siellä se lämpö ja valo ja mm. aurinko. Aivan ihanaa. Mutta et sä siellä näe sitä niinku, vuoden aikojen no ei, vaihtelua samalla lailla. Ei oo. Mm. No, mä ajattelin puhua vähän mökeistä. Sä mainittitkin mökin ja... Itikat ja vesisate ja kaikki. Mutta siis mökki perinteet Suomessa menee 1800-luvulle. Ja silloin siis tällainen niin porvaristo alkoi rakentaa huviloita. Ja se oli aika harvinaista. Niitä oli vain, porvaristollakin oli huviloita tosi vähän. Ja ne ei itse asiassa ollut mitään sellaisia lekottelupaikkoja silloin, kauva siellä tehtiin töitä. Et mökki oli, musta tuntuu, että nykyäänkin mökit on usein vähän sellaisia ja Monilla, että Kyllä varmaan. Niin laitetaan kaivimata ja kattovuotaa ja pilkotaan puita. Ja siinä ei ole niinku mitään pahaa, jos sä tykkää siitä, mutta sit jos pakotetaan toisetkin siihen, koska mä tiedän tämmöisiä pariskuntoja ja sanat jumalisteet sinne appivanhempien mökille, työleirille. Joo. Et heti katsotaan pahalla, jos kehtaa. Jos luet kirjaa. Joo. No, joo. no mä vähän innostuin tästä kun mä katsoin Yleltä tällaista Stugor-sarjaa. Siinä on äh, ideana, siis se tutustuu. Onko se ruotsalainen? No joo, siis se on Siinä on suomeksi ja ruotsiksi niitä haastatteluja, mutta tämä on niin ylefemman ohjelma. Ja siinä on ideana se, siis, että tutustutaan suomalaiseen mökkiarkkitehtuuriin, haastatellaan arkkitehtejä, mökki, mökkiläisiä, lähinnä siis sellaisia ihmisiä, jotka itse rakentanut mökkiinsä. Ja sitten kertoo siitä, että miksi, miksi just tällainen mökki. Ja siinä on eri teemoja, niin kuin ekologisuus ja niin kuin tällainen esimerkiksi entisöiminen. Design. Onko se kaikki omistusmökkejä? Joo. No, Hysarissa oli nimittäin artikkeli nyt siitä niin, että tämmöinen mökkivuokrauskin on nykyään hyvin suosittua. On, joo, koska niiden mökkien määrä on lisäntynyt niin paljon. Että, että, siis mä jostain tilastokeskuksen artikkelista luin, että siis mökkien määrä on 20 vuoden välein niin tuplaantunut. Eli niitä on nyt jo yli puoli miljoonaa Suomessa. Joo. Tässä oli semmoinen artikkeli, ja siinä haastateltiin perhettä, joka on tehnyt pitkäaikausvuokrauksen mökistä, ja oli kauhean tyytyväisiä. Mulla on myös hyvä... Hyvät ystävät, jotka on tehnyt ihan niussa saaressa oikein Joo. tämmöisestä. Ne on ollut kauhean tyytyväisiä sillä lailla, että sit se, se niin vaikka se ei ole sellainen ympäri vuoden käytettävä mökki, mutta sitten kaikki tämmöinen laiturin nosto talvisin ynnä muut talvihommat, mm -hmm. ja jos joku menee rikki, niin nehän kuuluu sitten vuokranantajalle, mm -hmm. että he menee ja he maksaa sitä toki. Mut, niin. Mutta sit kaikki, jos joku menee rikki, niin sitten otetaan yhteyttä vuokranantajaa, ja sitten se sit on niin kuin... Niin sitoutunut siihen samalla lailla että et ehkä se ei tunnu sit semmoiselta ri niin, riipalta. Ja se se sit ei niin. ehkä pakko mennä tekemään niitä töitä. Niin. Ja siis sanotaan nyt vielä se, että tänään tulee kahdeksas jakso ja niitä on kymmenen yhteensä. Eli en tiedä vaikka tässä niinku lopussa vielä olisi. Olis. Joo, okay. on sitä. Ja on innostunut. Se on sympaattinen sarja. Siinä on sympaattinen juontaja Kasper Stremman ja se on joo, hyvin tehty. Mut se, joo, eli se Mennäänkö sinä mökkeihin sisälle ja kerrotaan joo. niiden historiasta? Ja... Joo. Ja sit, joo. Siinä on niinku eri esimerkki. ja Sitten tutustutaan myös siis mökkeen lisäksi. Suomessa tällainen niinku asuntovaunu-kulttuuri edelleen elää aika vahvan, vaikka se on aika semmoista isäriä, kasaria. Ysäriä. <hysy> ja sitten tota, sit tutustutaan esimerkiksi telttailukulttuuriin. On paljon tällaisia pysyviä telttoja, Eli... missä vanhelattiat ja Ai korkeammat seinät. Niin Jotenkin siis musta telttoja näkee nykyään hirveän vähän. Niitä käy vähän, mutta siitä kaikki on periaatteessa alkanut. Että tota, sen takia on musta hauskaa, että sinne al tavallaan En tiedä joskus, onko ollut puhetta, mutta on välillä käyn kesällä Suomessa, kun olen lenkkeillyt tuonne Luukin mikä tai se ulkoilualueen suuntaan, ja siellä on mm -hmm. sitten asuntovaunualue. Ja siis sähän näet niistä, että niitä asuntovaunuja ei ole tarkoituskaan, että kierretään Suomeen. Ei, ei, ne viedään sinne keväällä. Sitten semmoisella niin siimalangalla jokainen laittaa, että tässä on mun alue. Siellä Ai, on siis joo. pelarkooniat purkeissa. Ja, joo, joo. ja Teräsikalusteet ulkona. Joo, ja se on totta, se näyttää hassulta, mutta sit jotkut ihmiset joo, elää koko kesän niin. Ja, sit, joo, ja sitten toisaalta, niinku, se on ihana nähdä niinku vastakohta sille, että kun sanotaan, että suomalainen on ujo ja, ja, ja sisäänvetäytyvä ja naapurejakaan ei tervehditä, niin siis ajattele, mikä yhteisöllisyys tuommoisessa mm, mm. on. Ja, ja sama on esimerkiksi, kun Venellä liikut Suomessa kesällä ja sit saat kun sillit purkissa, on niin, kuin niin vierekkäin. Joo. Niin, joo. niin siinähän siis heti Kerrotaa elämän elämäntarinat molemmille venen naapureille ja juodaan oluet siinä kannella. Suomalaisista kuoriutuu kesällä ihan tämmöinen erityyppi. tyyppi. Tämä on kyllä aivan täysin totta. oon viettänyt lapsuuden kesän tuolla Hirvesalossa, Turun lähellä tai Turussa. Siellä sellaisella vuokramekki alueella Siellä on myös tällaisia. Asuntavaanu-alueita ja teltta -alue ja sitten vuokramökkejä. Eikö Hirvensalo ole Suomen suosituin mökkialue? Mä itse Vai onko tiedä? se Mä tiedän, että et, et varsinainen suomessa on eniten mökkää, mä en tiedä, onko ne kaikki Jotenkin Hirvensalossa. Jotenkin mä Hirvensalo. se vanha, Salo? vain elämää Hirvensalossa? Se on tuolla salmella. Hir... Hirvi kuitenkin! <laughs> mä en tiedä, missä on Hirvensalmi. <laughs> että, joo. Mut joo, siis, et, allekirto aivan täysin tämän, niin siellä oli yhteinen sauna, missä käytiin aina niin kaikki, siellä oli naisten ja miesten vuortia kaikki, Kaikki käyttäytyy, kun ois tuntenut toisinsa niin. jo pitkään. Joo, ja se ja on edelleen se ihanaa. Siis, niin. Edelleen ei ole törmää ihmisiä, jotka on siellä tutustu, joihin on siellä tutustunut. Niin, ja siellä oli niin kuin kaikista ikäryhmistä Joo. ihmisiä. Se oli kyllä hirveä Joo, jännä. Järjestettiin tansseja ja muuta. No, mutta, siis mökkeily sai Suomessa tavallaan sysäyksen 1920-luvulla, kun ihmisillä alkoi olla enemmän vapaa-aikaa. Tai oikeastaan 20 luvulla Kansakouluopettajat, oli pitkä loma tai rautatie-työläiset, joilla oli paljon arkivapaita, niin he aloittivat tavallaan tämän innostuksen ja alkoivat jo sillä rakentaa niitä. Mut sitten Eli se lähti tavallaan kaupunkilaisista. Niin, no niin varmastikin, niin, joo. koska heillähän oli niinku tarve joo. Takas maalle. Joo. Tai siis, joo. Joo. Ja sitten tässä oli vähän se, että henkihä oli sellainen, että niinku ihmiselle oli tavallaan hyväksi sellaiset oikeat asiat, niin askeettisuus ja ruumiillisuus. Mm. Ja niin Työntekeminen. Ja sitten myös ihan käytännön asiat, että kun oltiin muutettu maalta kaupunkiin, niin kuitenkin sinne maalle jäävät ihmiset, perheenjäsenet, ne tarvivat apua sadonkorjua aikana tai muuta. Sitten mentiin tavallaan mökille sinne ja autettiin ja tehtiin töitä. Ja tota, lomia, alettiin, siis vuosiloma, annettiin Suomessa vasta 1930-luvulla, 1930-luvun lopussa, mutta sitten tuli sodat, tai siis toinen maailmansota sitten 1939 alkoi. Niin tota, se sitten katkasivat. Eli tavallaan sit käytännössä vasta sotien jälkeen on Suomessa alettu viettää vuosilomaa. Ja silloin annettiin neljä, viik neljä viikon vuosiloma niille, jotka olivat tehneet kymmenen vuotta töitä. Eli aika se mitä me nyt nykyäänkin on, neljä viikkoa. Ja äh, sitten tällöin. Tota, niin tähän liittyy vielä siis sellainen, että aiemmin suomalaisilla oli vain viikko vapaata, ja se oli tällainen sopimuksen vaihtoviikko. Eli kun vaihdettiin työpaikasta toiseen, niin sit siinä oli viikkoaikaa niin kuin siinä välissä, ja silloin riipättiin kaikki edellisestä työstä saadut rahat. Sitten kun tuli nämä vuosilavat, niin piti ilmeisesti keksiä jotain järkevämpää tekemistä. Ja silloin tällainen niin ylempi Kansanluokka olikin huolissaan, että miten työläiset sitten sitä aikansa viettää. Ja silloin alettiin sitten järjestää leirejä. Tällaisia työn, niin työnantajat ja ammattijärjestöt järjestivät juuri tämmöisiä. Tämäkin, just missä olen kesäni lapsena viettänyt, niin oli tällainen kaupungin, kaupungin tota, työntekijöllä tarkoitettu kesäpaikka. Ja, äh, sitä kautta sitten mökkiinnostus lähti. 1960-luvulla oli... Sitten alkoi niin mökkirakentamisen, yksityisten mökkien rakentamisen aikakausi, ja se kiihtyi 1980-luvulla asti. Eli silloin sitten suurin osa mökeistä on rakennettu. Koska puhun mielestä toi, niin mökkeily istuu niin tiukasti suomalaisiin, että, että sähän aina kun sä tapaat jonkun ihmisen, jonka niin taustoista tiedät, niin se mm. kesälomaan liittyvä kysymys on hyvin... Yleisesti semmoinen, että no, et miten teidän kesät, onko teillä joku mökki? Mm. Koska yleensä kaikilla, että jos ei josta omaa mökkiä, niin sitten on jommankumman vanhemmilla on mökki, johon mennään. Mutta niinku, kyllä nyt suvussa pitää niinku, mökki löytyä. Et, mit, on mitä on kesä mökkiä? Ja, ja sitten se joku Hämeenlinnan moottoritie tai Lahden moottoritie ja sitten istutaan ruuhkassa ja... Kaljat lämpenee, mutta silti vaan odotetaan, että se päästään mökki. se. Niin. Se on se mökki ja sä pääset sen saunan laittaa niin. ja sit niinku, ja siis Suurin osa saunoista on rakennettu veden äärelle. Niin, Järvi-Suomi, niin varsinais-Suomi, rannikototainoikea. Se, se johtuu just siitä että halutaan uimaan. Mun pitää itse asiassa myöntää, että mä kuulun siihen epänormaaliin joukkoon, jolla ei lapsuudessa ollut mökkiä, mm. Et meillä oli aina vene, ja sitten oltiin niinku niin. venelemässä. Mutta tämä on toinen niinku kulttuuri. ja silloin kuitenkin lähdetään sitten eri paikkoihin. Mennään, niin mennään. joo, ja tavallaan siinä on se, tehdä jotain muuta, mutta mun kuitenkin sitten olin niinku maalla myös, joo. Olen, olen haistanut lannan. Mutta oliko täällä purje purjevene moottorivene joo. Mutta mun kummitädillä oli ja on edelleen siis aivan ihana vanha puutalo tuolla Salon suunnalla. Ja se oli semmoinen, että mä menin sitten aina mun kummitädin luokse mm, mm. vähitään viikoksi. Ja sitten tehtiin kaikkea niitä juttuja, että mä oon ollut heinätöissä ja heillä oli lampaita ja mm. pyöräiltiin ja uitiin. Ja ne oli niinku aivan, aivan ihania muistoja multa mm, mm. Joo, siis mä uskon, että monelle liittyy just niinku nämä mökki-jutut lapsuuteen, Joo. Et ei mullakaan nyt tuo mökkiä mihin mennä, mutta tota, ehkä sitten joskus myöhemmin saattaisin. Niin, se, se on. Joo, on ja, ja se on, mun se on myös semmoinen, se niinku kaipuu mökille, että niin sä puhuit aikaisemmin, niin se tulee niinku iän myötä. Yhtäkkiä se rupeet. Mä en siis sanota 15 vuotta sitten, mä en niin ymmärtänyt, että jotkut oi, himoitsen upottaa sormeni multa. Mikä, mikä juttu? Niin, mä, mutta niin. nyt oi, on, oi, kukat laitetaan. Niin. Ja ja on miten, niin tätä... tarmolla niitä hoidetaan Joo, pikkia, joo. Ja, joo, ja ja ja joo. Se ja joo. nyt yhtäkkiä, musta, musta, on, musta on ihana katsoa huvila ja huusi ohjelmaa. No, kun... Eli jos tykkäät sit, niin sä tykkäät myös Tuukorista. Okei, okay. siis joo. Mulla ei, siis mulla ei ole edelleenkään sitä omaa mökkiä, mm, mutta mm. Tuota, Mut se ajatus, sit se ajatus sitä mökistä. Mm. Ja mä sit, mä niinku herkuttelen näillä mökkiohjelmilla, niin, että niin. oi kun sitä laitetaan nättiä ja uudet liinat tirasiin. Nimenomaan, ja nimenomaan. Mm. No joo, siis suurin osa näistä keistä silloin 60-80-luvulla syntyi 60 synty tällaista niinku teollisuusyhteisöjen ympärille ja just tämän takia, koska niinku oli näitä tämmöisiä isoja alueita. Ja tota, nykyään ne on sitten tosiaan ympäri Suomea. Mm. Mm. Um. Siis tästä mun piti vielä puhua, että mökellähän aluksi oli hirveän tällaista alkeellista, mutta nykyään niistä on tullut toisiin vähän niin kakkosasuntoja. Tiedän... Silloin niin tiskikoneesta lähtien. Ka kaikki. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö sen olla sellainen askeettinen vai sit paremmin varusteltu? No. Mä, tota... pitkä hiljaisuus. Mm -hmm. Tässä mietin, että, että luin, luin isäni saunakirjaa ja siellä oli tämmönen, luin niitä vanhoja kirjoituksia yli 20 vuoden takaa, kun kun ei rantasaunaan tullut juoksevaa vettä. Ja, ja tota, sitten se lämmin vesi, sekin lämmitettiin semmoisessa padassa Joo. erikseen. Ja, ja sitten sitä vettä kaadettiin niin kuin saavista päälle. Joo jo. Ja kun mä luin niitä kirjoituksia vertaan sitä, nyt, kun nyt siellä saunassa on kaikki mukavuudet ja mm -hmm. lattialämmitykset ja vesi tulee ja, ja näin, niin en minä niistä vanhoista kirjoituksista, eikä mun muistot sieltä, Sieltä yli 20 vuoden takaa on yhtään niin sen ikävempiä. Et ei mm. se, se juttu ei ole se. Juokseva vesi. Tansähkö. Se juokseva vesi. Mm. Se ei ole se juttu. Mm. Et totta kai mä ymmärrän, sit jos on hirveän huono kesä ja vettä sataa, niin sitten ehkä niistä nauttii niin, enemmän. enemmän. Mutta kun kesällä tarkoitus olisi olla ulkona näin, näin, niin, niin. niin ei, ei se juttu ole se, että et tota, pitää näkyä 20 kanavaa ja, ja lattia lämmitysia ja... Niin. En tiedä, mä olin siis muutama vuosi sitten. Taipausaaressa on mun yhden kaverin niin perheemökillä. Ja heillä oli siellä tavallaan kaikki sellaiset, tuli juokseva vettä ja oli niin sisävessat. Vai olikohan sisävessat? No ihan sama. Mutta kuitenkin heidän vieressä sitten, tai mun kaverin kummitälillä, oli tämmönen tosi askeettinen mökki, missä just käytiin saunassa niin, että kaadettiin sit sitä vettä Joo. päälle. Ja musta oli jotenkin, niin kuin, mä en muistanut mitä ihanaa se on, kun ei tavallaan tarvii, Siinä on oma to, rituaalinsa siinä, niin, että niin. peset ne hiukset ja kaadat sen veden. Ja... Niin, mutta en mä tiedä, että kun mä ei saa elää koko kesä niin. Et se, se voi olla, että niin, niin, niin, jo niinku, Mun äitiini, niin mä muistan, kun me ollaan tosissaan, niin kun tuli, sanoin aikaisemmin, niin veneilti aina kesät. Niin, niin sitten tuossa myöhemmin, kun taas niinku, tuli puhetta, että mitä tässä taas ruveta, niin oli luovuttu jo veneestä, ja sitten mä olikin, minäkin olin jo muuttanut pois kotoa. Ja, niin mun äitini niin sanoi, et ei enää. Et nyt hän on niin mm -hmm. halun, että hän ei halu enää sinne veneeseen. Sitten on kosteita. Mm -hmm. ja <laughs> kaikki tämä, että et ollaan ahtaasti. Ja et niin, et niin. Hän niinku, nyt hän haluaa erilaista. Et aikansa Joo. kutakin. No, toisaalta, Mut esimerkiksi, niin, ja, mutta toisaalta esimerkiksi, sitten, niin sä sanoit, niin, niin mun lapsellehan se on ihan mieletön elämys. Se, että kaadetaan vettä niin. päälle ja niin, alkeellisuus. Niin, niin, niin. Hän nauttii siitä ihan... Niin, joo, mä mä oon siis pohtinut, tää sarja Stook on vähän sellainen. siis siinähän esittää aluksi tämä kysymys, että minkä takia suomalaiset haluaa mennä jonnekin erätorppiin? Minkä takia, kun ensin nähdään hirveästi vaivaa, että saavutetaan tietty elintaso, niin minkä takia sitten, sitten taas osa joo. mietitään? Mutta ehkä niin musta hyvin kiteytti mun kummilapseni, oli tuossa äitienpäivänä sitten tuolla Keski-Suomessa, niin kuin iso mummo on kylässä, ja hänen äitinsä kertoi mulle, että et, et siellä on se tietty alkeellisuus. Mutta sitten se, että niin esimerkiksi lapset voi tulla ja mennä ja, ja niin. sisälle ulos. Niin tämä mun 6 vuotias äh, tota, kummilapseni oli todellut äidille, että äiti, tämä on elämää. Mm. Mm. Niin se on. Mm. Niin. <laughs> Hei kunnolla on tähän loppuun vähän mökkeily. Siis mulle tulee Lasse Mortensen, josta mieleän on meri. Ja koska hän on tietysti aika tällainen... Niin kuin ja hän, oli, hän oli innokas tota, niin, veneeliä. Hän oli. Ja sit jotenki, joo, no, mut hän kuitenkin tässä nyt ihan vähän aikaa sitten menehtyi. Ja ajattelin, että kuunnellaan yksi rakas mökkibiisi biisi Maija. Muistanko oikein, että se olet aika innokas lukemaan myös muualla kuin niinku työn työaikana, missä sä joudut mm. lukemaan? No joo, sen jälkeen kun mä lopetin opi opinnot, niin on ollut aikaa taas lukea. Ja haluaa? Joo. Luetko se sulle semmoinen, niin kuin se mieluummin niin illalainen nukkumaanmenoa vai? Joo, tällä hetkellä kyllä, mutta sitten itse odotan, mulla tässä äsken puhuttiin mökkäilystä ja lomista, niin mulla on tänä kesänä ensimmäistä kertaa palkallista kesälomaa, ihan niin oikeaa kesälomaa, Jibii. niin sitten mä ajattelin, että kyllä mä jos va vaikka lähti se reissuunkin tässä virossa, niin sitten otan kyllä kirjoja mukaan. Niin, lukeminenhan kuuluu muuten siihen, jos puhutaan mökkeilystä ja lomailusta, niin se, ne kesä, kesälukemiset. Ja sitten tuolla julkisuudessakin ihmiset tekee niitä kesälukemiskirjoja. Mm. Mulle se, mä yritän lukea iltaisin, mutta jotenkin mua nukuttaa niin, että mä en toi, niin to, saa. Joo, toi on en... ongelma. Mm. Mutta sitten niin kuin kesällä jos mulla on aikaa, niin mä saatan lukea niin kuin kirjan parissa päivässä, että jotenkin musta ihan olla ulkona lukea. On ja siis joskus jos sataa vettä, niin on hyvä että jo olla sisälläkin, Kyllä. tai mennä jonnekin jo on niin kuin, että... tavallaan jotenkin Antaa itsellensä luvan, vaan olla ja joo. lukea. Muuten on hirveä, tuntuu varsinkin meillä naisilla semmoinen suorittamisen tarve, no joo, että pitäisi jotain saada innottavaa. aikaiseksi. Tämä on vähän ihnoittavaa, kun samalla niitä kirjoja tavallaan pitäisi lukea. Et Kyllä. Mutta sitten sä et saa ottaa sitä aikaa siihen, mm. että sä luetetaan Tai sen pitäisi olla todella hyödykäs kirjaa, että ei käy mitkään hempparomaanit. Miksi mä rupesin puhumaan kirjoista ja lukemisista? johtuu siitä niin, että tämän kuun lopussa, eli 25. ja 29 touko kuuta vietetään jälleen täällä Tallinnasta Head Red Hard Read mm. kirjallisuusfestareita. Tämä nyt on muistaakseni nyt vuodesta 2009 järjestetty näitä, että kohta tulee kymmenen vuotta täyteen ja mun mm. mielestä erittäin hyvä vierailijalista. Mm. Ja puhuin itse asiassa tästä samasta festivaalista vuosi sitten ja silloin mainitsin myös sen että tai vertailin siihen niin, että Suomessa Helsingissä on vastaava tämmöinen kuin LIT. Joo, litfest. Joo. Ja viime vuonna se oli mun mielestä niin, että se LIT oli niin kuin loppu sillä lailla päivän tai ennen, ennen kuin täältä alkoi tämä head. Okei. Okay. Ja se oli myös syödynnetty sillä lailla, että niitä ulkomaalaisia vieraita pystyttiin sitten kierrättämään. Nyt Joo. ei jo näin, eli tämä litti oli jo tuossa 13 Mulla on mennyt ohi tää. Joo, 13.5. Mm -hmm. Eli se on nyt jo ohitse. Toinen, mikä mun mielestä oli viime vuonna ja, ja toistuu edelleen, on se, että tämä Headred-festivaali täällä, niin nämä kaikki ähm, paneelikeskustelut, missä nämä vierailevat kirjailijat täällä on mukana, niin ne on ilmaisia. Kun taas Litissä... Se, nyt oli, se oli aika pieni tänä vuonna, ja kaikki tapahtui Savoja teatterissa ja sinne ostit lipun. Okay. Siis, no, se lippu ei maksanut, se oli parikymppiä päivältä se oli kahden Ja Miten se on mahdollista, kun on ne ihan ne samat vieraat, niin eihän ne, ne joku. Donna Tartt nyt, vaikka tänä mm, vuonna tulee, mm. tai viime vuonna oli, oli Margaret Atwood, niin eihän se, kun he tuut tänne, niin he sanovat, että ai, annan teille alennusta, vaan se, miten tämä on mahdollista, johtuu siitä niin, että täällä Tallinnassa on osattu hakea sponsoreita, Joo. jotka rahoittaa. Siellä oli muun muassa British Embassy, oli tänään vuonna voimakkaasti mm, mukana mm. rahoittamassa sitten tätä, näin, koska sehän on myös mainontaa, markkinoita. Kustantamot varmasti on mm. mukana tässä näin rahoittamassa, maksamassa näiden kirjailijoiden matkoja tällä ja, ja Me sitten, me rakkaat lukijat, saadaan nauttia siitä niin, ja, ja mm. saadaan osallistua näihin, jos vaan mahdutaan. Mm. Tämä oli minusta tosi kiva. Viimekin vuonna oli poetry Disco, mitä mä silloin Anniinalle alle kauheasti mainosti meidän dis diskoileva ystävämme. Ja tänäkin vuonna on Puudelissa keskiviikkona kello 10 on runo se on kyllä hirveän suosittu, eli okay. sinne paljon myös. Kannattaa mennä ajoissa paikkaan. Joo, Ja siellä on myös paljon näitä vierailevia kirjailijoita, okay. että he tykkää käydä siellä myös. Toinen, mikä oli mun kiva idea, on poetry cafes ja siihen kuuluu monta kahvilaa täällä tallinnassa. Ja siellä on sitten ihmiset lukee runojansa, että sä voit tavallaan kävellä kahvilasta toiseen, pysähtyä, kuunnella no. runoja ja sitten taas mennä jonnekin muualle. Sitten oli vielä tämmöinen kuin literary walks, siellä käytiin telliskivessä, koplissa, kauan mutta ikävä oli se, että niit, ne oli vaan eestin kielellä, mm -hmm. että niitä mm -hmm. ei ollut englanniksi, okay. kun kuitenkin sitten taas kun mä katoin näitä paneelikeskusteluja, niin kun siellä oli sanoisin 80 prosenttia vierailijoista on muita kuin eestiläisiä, niin, niin ne on aina englanniksi niin. sitten ne keskustelut. Mä tota teen pienen tämmöisen natskun täkyt. Anna eli joo, eli siellä on paljon kirjailijoita. Semmoiset, mitkä niin minä, mä, oli mulle tuttuja tai vaikutti mielenkiintoiselta. Oli tota, no siellä oli tämmöinen Peter Brett, hän on sci-fi-kirjailija. Ja, ja tota, sitten oli tämmöinen Botsvananainen naisrunolija kuin T.J. Dema, hän oli 81 syntynyt, ja hän on, järjestää niin pääpromoottorina Botsvanan ainoissa runofestavaareissa. Sitten oli Erika Faitland Norjasta, hänkin on 83 syntynyt, ja myös antropologi. Ja mä jotenkin muistan, että mä olisin tästä Erika Feitlandista lukenut jonkun artikkelin myös suomalaisessa lehdessä, hän on tota, antropologiaa sekä opiskeluiden että sitten tämän työnsä kautta asunut kaukasuksella, Helsingissä, Lionissa, Kööpenhaminassa. Sitten hän on kirjoittanut lasten kirjoja, mutta myös niin dokumentinomaisen matkakirjan omasta reissustaan, kun se matkaisi läpi Turkmenistanin, Kazakstanin, Kirgisian, Uzbekistanin. Tämä oli minusta senkin takia mielenkiintoinen, että näistä nyt. Mainitusta neljästä maasta, niin olen kolmessa käynyt. Hän on kirjoittanut siitä matkakirjan. Ja tässä, tämä matkakirjan alaotsikko on, että matkakirja vie sinut paikkoihin, missä muut ei käy. Mutta minäpä olen. <totain> <Totta. totain> Joo. En varmaan toista kertaa lähtisi. Tai ehkä minusta on tullut niin mukavuudenhalunnen, että en tiedä. No, sitten puhutaan vähän tämmöistä isommista nimistä. Niin tämmöinen kun Annie Floyd, kun sulle mitään? Ei. Hän on runoilija. No ei mullekaan nimi Annie Floyd sanonut mitään, mutta tota, Annin isä on Lucien Floyd, eli kuuluisa taiteilija. Ja Annin iso iso isä oli Sigmund Freud. Nyt, Niinpä nyt, tietysti. Nyt, kellot, nyt kellot pitäisi soittaa soi. kelloja. Joo. Ja Annie Floyd, hän oli alun perin, tota, ennen kuin hän tullut kirjailijaksi, niin hän oli tämmöinen artisaani. Okei. Okay. Mutta tota, Hänestä tuli sitten runoilija ja hän erityisesti rakastaa omien runojensa ääneen lukemista. Ja mm. Annie Floydia voi kuunnella sitten tämän loppufestivaalin perjantaina kello kuusi mustpuudelissa. Okay. Eli nyt tässä vaiheessa jo sanottakoon, että suurin osa näistä paneeleista oli, oli mustpuudel, Sitten oli tämä Estonian Literary Society, eli tämä kirja, kirjallisuus. Mm. Yhteisökeskus. Yhteisö <tuh> Mutta <tuh> tota, joo, hän on saanut paljon palkintoja, Ani niin Freud muun mm. muassa tämmöisestä bruno kuin The Best Man That Ever Was vuonna mm -hmm. 2007. Sitten oli tämmöinen crime writer kuin Jason Goodwin. Sanooko sulle mitään? Ei Ei sanonut mullekaan. Hän tota, on ihan, siis kirjoittaa rikoskirjoja. Ja miksi mä ajattelen, että hänen täytyisi olla jollain lailla sitten isompi nimi on se, että tämä Goodwinin paneelikeskustelu oli ainoa, johon oli ennakkoilmoittautuminen. Aha, okay. että muut on sellaiset, että sä meet ja... Pääset, vaan, ja. Pääset, <laughs> ja pääset sisälle, jos pääset. Et mä muistan tota, viime vuonna, kun oli Margaret Atwood, ja mä joo. sinne halusin mennä, mutta se oli niin, kuin, niin täynnä, että sinne ei vaan, ja ihmiset jo seisoivat. No, Miksi on... hankin niin isompia tiloja noille? Niin. Koska... sama jos... kävi mielessä. Että, et jo, mutta koska onko koska siinä niin... sitten taas joku kulu? kautta, no on varmaan joo, mutta luulisiko? Musta tuntuu, että täällä on paljon sellaisia, että Ihmiset tuntee toisiaan ja sitten ne kertoo, että hei, meillä voi tulla. Niin. Ja niin kuin vaikka joku, vaikka kinoseprus, niin luulisit, että ne niin haluaisi niin. sinne. Niin no, esimerkiksi se... kun Suomessa oli niin. kuitenkin Savoiteatteri ja sinnehän niin. on, se on niin iso teatteri ja kuitenkin se on intiimi, että niin. se ei ole sellainen hallimainen. Koska sehän menee hukkaan se ohjelma, ei sinne ih kaikki halukkaat. Kyllä. Suomestakin on päässyt no, muutama kukas. henkilö mukaan. Katja Kettu, varmasti olet kuullut, no Katja Kätilö mikä oli mulle uutta oli se, että Katja Kettu on, on tuota, alun perin käynyt Turun, mm. Turun University. ja hän opiskeli siellä tuota animaatiota. Joo. Tiet, sä tiesit tämän? mitä sitten tapahtui? No hän kirjoitti tai on tehnyt käsiteksen sarjakuvia, animaatioita, sitten hän alkoi kirjoittaa euh, romaaneja ja sitten loppuunkin historiaa, mutta niin. niin tapahtuu, no, Ainakin muista, tietysti jokainen se. maa haluaa jollain lailla jostain sakse tarinasta omia jotain itselleen ja, ja tuota Eestiläiset on nyt Katja Ketun ominut itselleen Joo. sillä lailla, että kun hän opiskeli Turussa animaatiota, niin hänen opettajaansa oli tämmöinen kuin Priit Pärn. Okay. Ja oli sitten Kari Hotakaisen hyvä ystävä. Ja Priit oli nähnyt Katja Ketun tekstejä ja hän oli lähettänyt niitä Hotakaiselle. Oh, okay, okay. Ja, ja tuota, Hotakainen oli ihastunut niihin ja, ja lähettänyt ne oman kustantomaan. Ja Eli on ansiota tämäkin kaikki siis? Kyllä. Katja Kettu on mielenkiintoinen henkilö. Siis mä en aluksi niinku jotenkin saanut hänestä mitään otetta, mutta nyt on nähnyt aika monta haastattelua hänestä ja, ja lukenut monta haastattelua lehdistä. Niin hän on kyllä aika niinku humani-ihminen ja jotenkin hirveän helposti lähestyttävä. Semmoisen vaikutelman saa hänestä, mutta en ole koskaan tavannut Katja Kettua. Että. Joo, mulla ei oikeastaan niinku mitään persoonana, mm. mitään mielipidettä. Mutta Katja Kettua voi silloin torstaina käydä kuuntelumassa. Toinen mulle tuttu nimi oli Heli Laaksonen. Joo, hän on, on ihanaa. Hän vientää. Hän on aivan ihana. Hän oli, hän oli tota, tässä jokin aika sitten aamu TV-haastattelussa, taisi olla huomenta Suomen haastattelu, hän oli Turun linnassa. Ja sitten Laaksonenhan puhuu tätä nikin tosi voimakkaasti ihan koko ajan ja hän sano sitä myös haastattelussa. Joo. Aha, okei. Ja se on hirveän hauska katsoa sitä. Ja tota, hän, oli, hän on siis opiskellut suomen kieltä Turun yliopistossa ja no niin kun tuli se sieltä e e jatka, totta jatka. Mut, mut mä en nyt muista mistä hän on kotois jostain siitä läheltä vissiin. Okei. Musta on niin, niin, vaikka mä en edes kaikkea ymmärrä, mutta minusta on ovat niin, niin jotenkin positiivisia ja ihania. Minun tekisi mieli kauheasti mennä. Hän on sunnuntaina liitä liitän tota, 29.5. Heli Laaksonen on myös siellä tota, Estonian Writers Societyn tilo, tiloissa. Minusta olisi hirveän kiva joo. mennä kuuntelemaan Me ihmeessä, Heli Laaksonen. Huikea Sitten siis, Sitä sanoisin jo tässä haastelussa, siis, että, tota, hän on siis lukenut myös Viron kieltä, ja sitten kun hän sit yliopistolla meni ensimmäisen Viron tunnilla, niin hän on, että ai jättä, että on olemassa tämmöinen kieli, mitä mä osaan jo valmiiksi. Se on totta, siis Viron kielessähän on paljon sanoja, jotka on ikään kuin vanhaa suomea. Ei, siis ja Turun murre ja niin kuin Viron kieli, niin ne on tosi lähellä toisiaan, ja sitä ei oikeastaan osata selittää, että miksi. Aa, mä en tätä tiedä. Mutta mä on, että siellä liittyy jotenkin kauppasuhteet, että Viro, Tallinna on vanha hansakaupunki, näin on myös Turku, että... Joo. Ennen kuin mä menen näihin suurempiin nimiin, niin täällä oli yksi myös hauska... Mä ajattelin oikeastaan Suomiin, tämmöinen tota, suomalainen äh, kohtaa runo, runoilijan duo, kun MC Pyhä lehmä ja Rauha täti. Okay. Tää on, tää on niin Miksi ajattelit, miksi ajattelit mua tästä? En mä tiedä. Se vaan tuli jostain. Olen mä, mä vaan kuullut siis, Mä kuullut heistä molemmista, mutta mä en oikeastaan tiedä. Mä, mä olin sen kuullut sen, sen oli mulle jollain lailla. Se oli mun mielestä Tup. täällä Tallin Music Weekillä, tai jossa okay. puhuttiin sen yhteydessä. Vois, siitä. Niin, se voi ollakin sieltä, joo. joo. Mutta tuota, tässä räpätään ja, ja lausutaan runoja ja luultavasti tehdään sitä no, mutta ru runoja suomeksi? räpäten. Mun mielestä Rauhatäti tekee suomeksi musiikki. Toska Kyllä, se niin siis suomeksi. Joo, varmasti. Joo. No, mutta joo, hän nyt menee virassaan. No. Tota, mm. Sitten meillä on vielä Sofi Oksanen. No niin. Sofi Oksanen nyt varmaan tulee puhumaan taas jostain Venäjään liittyvästä. Tänä vuonna mutta muutenkin, kun mä katsoin niitä panelisteja siellä, niin siellä on Sofi Oksanen ei ole ainoa tämmöinen Venäjä-kriittinen. Siellä mm. on mun, mun muutama muukin, joka ei mm. ole edes kirjailija, vaan on, on toimittajia ja... Joo. Jotka, että voisin kuvitella, että tämä on yksi, yksi tota, teemoja Sofi Oksasellakin. Tai sitten hän on puhumassa uudesta uusimmasta romaanistaan mm. Norma, joka ei ole muuten vielä ilmestynyt eestin kielelle, mutta muistaakseni nyt tässä, tämä olisiko on juuri on. tässä festivaalien aikoihin se on sitten, niin, oletko lukenut en, sitä? En, en ole lukenut. Mä olen lukenut sitä ja mulle se oli pettymys. Okay. Mun mielestä siinä puuttu se, Oksasen taitava sanojen niin. käsittely, lauserakenne. rakenne. Se oli täysin erilainen verrattuna. Se oli esim. täysin erilainen. Mielestäni koko tai... aihe oli periaatteessa mielenkiintoinen, mutta siitä tehtiin jotenkin platta. Okay. Että en voi sanoa, että se huonon, kun se Ei, huonosti huonoa, mutta, kirjoittamaan. Niin. Mutta, mutta se on minusta selvästi niin kuin Oksasen... Väliteos. Toisaalta oli hirveän kiva lukea Oksaselta jotain muuta, kun nämä kaikki muut aikaisemmat teokset. Hän on ollut nimenomaan kertonut tästä Viron miehitysajoista. Ja... on ollut paljon sitä, mutta sitten hän on kirjoittanut muun muassa syömishäiriöistä ja, ja semmoista. Oliko Baby Jane syömistä? Ei vaan, vitsi, mä muistan muista sen kirjan nimeä, mutta tota, se oli sen jälkeen ilmestynyt. Pyhä lehmä. Tai Joo, Joo, se. Joo, Joo. Joo. Sofi Oksanen on lauantaina kello se taas siellä samassa paikassa. Okay. No, sitten nämä isot ulkomaalaiset nimet. Donna Leon, oletko lukenut? En ole lukenut, tiedän hänet. Tiedät Eli no. hän on amerikkalainen kirjailija, joka on asunut monta, monta vuotta Venetsiassa, ymmärtääkseni ja edelleen. Mä lukenut häneltä sellaisen kirjan kuin Kuolema Venetsiassa. No. Eli Donna Leonin kirjoissa... Seikkailee aina tämmöinen etsivä Guido Brunetti, joka sitten ratkoo näitä mysteereitä. Mun mielestä Donna Leonin äh, nämä Crime-kirjat eroaa monista siinä että ne on hyvin taidokkaasti kirjoitettu. Et ne ei ole helppolukuisia mm. ollakseen tämmöistä non dekkareita. ja dekkareita. Mm. Mutta tota, joo, Donna Leon on, on täällä näin. Hei, tästä tuli mieleen, että oliko jotenkin noterattu niinku tämä Pohjolan dekkarikirjallisuus, joka on kuitenkin edelleen musta tuntuu aika pinnoilla. On. Täällä Joo. on, on tota, muutama. No, mä tulen, käännän sivua ja tulen niihin. Mä en, anteeksi, mä en opetellut näitä kerro ulkoa. Joo. Kerro järjestyksessä. <laughs> <laughs> Joo, täällä on. Sitten oli vielä yksi, jonka voisi laittaa tuon alle. On tämmöinen kuin Daitim Stav. Stav to, siis varmaan meni päin hemmettiä mun lausuminen, mutta hän on Kosovassa syntynyt, kaksi vuotiaana Suomeen muuttanut ja nykyään Suomen kansalainen, joo. joka on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Kissani Jugoslavia, joka voitti muun muassa Helsingin sanomien järjestämän kirjakilpailun. Joo. Joo, siitä olen lukenut. Hän, hänen kirjansa kesk, nimenomaan käsittelevät sitä elämää siellä entisessä Jugoslaviassa, joka on nyt jakautunut. Hän oli muistaakseni itse Albaani. Tämä hän on täällä näin. Joo, nyt mennään näihin pohjoismaisiin dekkareihin. Niin esimerkiksi tämmöinen kuin Mikael Mortimer. Mikael Mortimerin taakse kätkeytyy kaksi henkilöä. Siellä on da Daniel Schölin ja Jörgen Wird. Nyt mun, mä en saa selvää mun käsialosta. Wird jotain. ovat siis ruotsista, mutta he kirottaa myös elle mutta mutta he kirjoittavat yhdessä siis faita mm -hmm. mutta yksilöinä dekkareita. Okay. ja julkaistaan samalla nimellä. Joo. Joo. Sitten täällä on toinenkin tämmöinen salanimen taakse piileskelevä. Hän on tosin englannista, eli Catherine Webb Joo. kirjoittaa nimellä Claire North. Ja hänellä on tämmöinen vähän Sherlock Holmes-tyyppinen nais nice etsivä, joka sitten seikkailee siellä vanhassa Lontoossa. Mm. En tiedä, mistä tämä johtuu tämä salanimien niin. taakse. En, en tiedä. Joo. Janna. Joka tapauksessa siis paljon ohjelmaa, parha parhaan kuvan saa, ja jos haluaa tehdä itselleen jonkinnäköistä suunnitelmaa, että minne menee, niin se, headread.ee löytyy paikat ja ajat ja koko program. Mm. Mm. Eli mun mielestä jälleen kerran tosi mielenkiintoinen, hyvin järjestetty festari. Niin iso peukku. Joo, ja Yhtysiä jos, se, jos sä vertaat sitä littiin, tämänvuotiseen littiin, niin on se aika kalpea siinä rinnalla. Mm. Että tota, selke, selkeästi tänne halutaan tulla, ja mun mielestä se kertoo sitä, niin, että aikaisem, aikaisempien vuosien järjestelyt on, on onnistunut, niin silloin halutaan tulla, Joo. tulla myös uudestaan. Joo. Hei, tota... Mulla on lisää näitä menovinkkejä, mutta otetaan väliin musiikkia. Otetaan musiikkia, jossa mun mielestä ollaan yhdistetty nyt taidokkaasti. Meillä on muutamia muusikkoja täällä maailmassa, jotka, on, joiden, jotka kirjoittavat kirjoja ja tekevät musiikkia ja sitten tekevät sitä myös yhtä aikaa. Ja yksi hyvä esimerkki siitä on Leonard Cohen ja hänen kappalensa Suzanne. Suzanne takes you down To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China and. When you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that she will trust you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 She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters and the sun pours down like honey on Our Lady of the harp And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaving. For love, they will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know you can trust her For she's touched your perfect body With her miles festari, joka mun mielestä on ehdottomasti muutaman käynnin armonen, on nämä teatterifestarit, eli Treff. Joo. Ja kerrotaanko, musta hyvät jutut voi kertoa moneen kertaan, niin mä mm -hmm. kerron nyt tämän taas. Eli viime vuonna, kun järjestettiin samat Treff-festarit, ja siellä oli sitten Villevalo Valo ohjaajana tämmöisessä <laughs> ö, esityksessä Ja me oltiin Anninan kanssa aivan, että kyllä nyt on Villevalo. Valo kai me sitten ollaan, että isoihin saappaisiin, että ensin se raitistui ja nyt se on niinku ruvennut tämmöistä teatteripantomiimia se on pakko nähdä. Ja niin me ostettiin liput ja, ja hyvät teihin teepaitoja laitettu pähälle, mutta on olemassa siis Suomessa kaksi Ville valoa, toinen kirjoittaa nimensä yksöisveellä ja toinen kaksois ja tämä oli nyt se toinen Ville valo. Joo. Esitys oli kyllä hyvä, että tuota ja onneksi tämä selvisi meille muutamaan päivää aikaisemmin, että nyt on toin, toinen Ville kyseessä. Aivan hirveä, että odotettu, että koska se musiikki alkaa. Mut, joo. Tänä vuonna <tos> tuota, on on kiva festari, on, siellä on ohjelmaa lapsille ja siellä on ohjelmaa aikuisille. Ja tänä vuonna verrattuna viimeiseen vi, edelliseen vuoteen on muun muassa se, että osa näistä esityksistä on tuolla kaduilla ja ne on silloin ilmaisia. Mm. Esimerkiksi tämän... Festarin. Tämä on siis jollain lailla nukun järjestämää. Nukuhan on siis nukketeatteri. Joo, tuossa vanhassa kaupungissa. Kyllä, siellä Laikadun ihan päässä. Ja moni näistä, näistä tota, esiintyistä onkin erikoistunut tämmöiseen nukketeatteriin. Okay. Miksä ne nyt sano? Joo, okay. Joo. Tai nukki. Ja tämä alkaa, koko festari alkaa tämmöisellä... Aave Phoenix esityksellä Siinä on semmoinen komppani, tai mitkä tämä sanoo, teatteriryhmä takana, Joo. kun Maria Barik kuulostaa tosi ulkomaalaiselta, mutta tämä on itse asiassa Helsingistä kotoisin oleva. Ja tämä kuulosti hienolta. Ja tämä on siellä Toompean aukiolla ja se on kaikille avoin. Ja se on silloin, kun festarit alkaa toinen kuudetta, niin se mm. on kello kymmenen. Ja se on Esitys, jossa niinku yhdistetään musiikkia, pantomiimia, tanssia, illuusioita. Ja tässä, tässä esityksessä tämä AV feniks, joka kertoo siis Fenix-linnun noususta Tuukassa, niin siinä on myös tuli voimakkaana. Okay. Siinä on tämmöisiä tulennielijöitä. Ja se voi kymmeneltä olla jo vähän ehkä hämärää. Et no se voi olla aika hämärää, joo. Jo. Ja sitten täällä on paljon, tota, suurin osa siis esiintyjistä on muualta kuin Eestistä. Olisiko siellä ollut yksi tai kaksi? Eestistä. Ja kiva on ollut myös se, että nämä samat esiintyjät on, on tuoneet esityksiä. Esityksistä on tehty lapsille sopivaa ja sitten aikuisille sopivaa. Ja yksi niin tosi sympaattinen oli Argentiinasta tuleva mies nimeltään Santiago Moreno, joka neljäs kuudetta esiintyy kaduilla ja sitten myöhemmin illalla von Kraalissa. Hmm. Ja, minne ostaa lippuja. ja hänellä on tämmöinen niinku one man orchestra, ja hänellä on niinku semmoinen, sanoa, valtava reppu selässä, josta löytyy niinku lyömäsoittimia, hänellä on kitara, ja sitten hän on ikään kuin itse semmoinen marjonettinukke, hän on niinku täynnä lankoja, ja kun hän liikuttaa jalkojansa käsiänsä, niin se lanka soittaa jotain soitintaa. Okei, okay. kuulostaa tosi mielenkiintoista. Joo. se nähnyt hänet aikaisemmin? En, mä katoin YouTubesta, ja... Joo. Pienen pätkän, mutta tota, tämä on sellainen, eli se on lasten kanssa kadulle päivällä 4.6. lauantaina ja sitten illalla Fongraaliin. Joka tapauksessa siis festarin liput ei ole kalliita, että ne on niinku kolmesta eurosta kalleen taisi olla 15 euroa. Okay. Että tota, hyvin, hyvin on hinnoiteltu. Joo. Joo. Sitten tota, siis näitä esiintyjiä on nyt paljon, nämä on nyt mun taas tarpit, enkä mä nyt sano, että Mä sanoin, että nämä ne parhaimmat. Mä nyt yritin poimia sieltä muutaman semmoisen, jossa mä koin, että on ehkä jotain uutta. Niin ja siis nettisivulta löytyy kuitenkin. Kaikki. Kyllä. Eli tota, 2016 alta mm -hmm. löytyy koko ohjelma. Ö, Hollannista oli tämmönen kuin bot ja niiden esitelmä esitys nimeltä Ramkoer. tämä oli taas niin kuin mä ajattelin, Miia, Miia voisi tykkää. Tota, Tämä on hyvin visuaalinen esitys, jossa jollain lailla he kutsuvat tätä musiikilliseksi seikkailuksi. Siellä ei ole normaalia soittimia, eli he ovat rakentaneet omia soittimia, Se on saatettu käyttää jotenkin niin traditionaalisten soittimien osia. Sitten sit siitä tehdään ikään kuin myös niin teatteri, siellä on laulua ja, si, ja, ja jonkinnäköinen esitys. Että he ei vaan niin esitä musiikkia, vaan siinä on jonkinnäköinen kokonaisuus. Se oli mun mielestä, se on kulttuurikattelissa. 46 mm. kuudetta kello kahdeksan. Pistetään to, mieleen. Mm, toinen, tota, mikä musta oli myös mielenkiintoinen, on kolmas kuudetta. Äh, sekin oli muuten kulttuurikattelissa. Tällainen esitys, jos, joka, joka oli ranskalaisten, saksalaisten ja sveitsiläisen teatteriryhmän tekemä. Ja tämän osa esityksen nimi on Hotel de Rivée. ja Tämä esitys kertoo tietänyt varmasti tämmöisen herran niin kuin Giacometti, joka teki semmoisia hirveän laihoja, patsaita. Mm -hmm. Ja tämä esitys perustuu hänen, hänen niin runotekstiin ja veistoksiin, ja niiden tavallaan inspiroimaan tämmöisen vis visuaalisen runonkerrontaan. Mm -hmm. Ja tämä nimi tulee siitä niin, että toisen maailmansodan aikana Giacometti itse asui Genevessä, ja hän tämän kolmen vuoden aikana asui todellakin tämmöisessä hotellissa nimeltään Hotel de Hän Hän oli siellä hyvin askettinen pieni huone. Hän muun muassa siinä aikana tapasi tulevan vaimonsa. Tässä pienessä hotellihuoneessa, hän, hän käytti sitä myös studiona, No siellä voinut tehdä mitään isoja patsaita. Mm -hmm. ja hän teki sellaisia pienen pieniä patsaita, jotka mahtui melkein niin kuin tulitikku rasiaan. Ja kun sota loppui, ja, ja tota, hän palasi Italiaan, niin hän vei nämä kaikki pienet, veistokset mukanaan ja rupesi työstämään niitä, niistä isompia. Mä katoin YouTubeista, löytyi myöskin pieni pätkä ja se oli aika vakuuttava, jossa, jossa näistä Giacometin veistoksista oli tehty semmoisia papetteja. Ja, ja sit se oli hyvin maaginen, se, ne, ne luki sitä runoa ja sitten ne Giacometin ö, veistokset pyöri siellä. Se, no se, joo, se ei ollut myöskään semmoinen tyypillinen. Sitten Israelistan tänä vuonna yllättävän paljon. Okay. Hämmästykseni en löytänyt yhtään japanilaista kokoonpanoa. Jotenkin mä koen, että tämmöinen nukketeatteri olisi hyvin voimakasta Aasian maissa. Mm. Onko sulla mm. yhtään? Mulla mitään se olisi, mulla on niin samantyyppinen aavistus, mutta mä en pysty kyllä esittämään mitä argumentteja Joo. sen tueksi. Ehkä se johtuu myös siitäkin, että mä tiedän, että ainakin... Espoossa on semmoinen nukketeatteri kuin Hevosen kenkä, ja he joo. aina osallistuvat tämmöiseen tota, festivaaleille nimenomaan Japanissa. Ja okay. He ovat kehuneet tätä japanilaista nukketeatterikulttuuria. Mutta joo, nyt tänä vuonna on, on israelilaisia on ainakin kolme erilaista teatterikokoonpanoa. Ja yksi, mikä mustuli erilainen, oli tämmöinen kun esitys nimeltään Plastic Heroes. Ja siinä on yksi esiintyjä nimeltään Ariel Doron. Ja Arielilla on mukana lasten leluja. Ja hän ikään kuin esiintyy niiden lelujen kanssa. Mm. Ja se kuulostaa aika hassulta, tai musta kuulosti typerältäkin, silloin pehmoleluja ja barbeja, mutta ni, ni, ni, niissä esityksissä saattaa olla jotain hyvinkin poliittisia aiheita tai muuten ajankohtaisia aiheita. Mm. Ja hän esimerkiksi No mä näin semmoisen pätkän, ikään kuin oli, oli sotaa, siinä oli joku armeijaharjoitus, sitten siellä oli niitä pieniä sot, tinasotiloita siinä, mm -hmm. ja sitten siellä on musiikki, tavallaan se musiikki, sitten tämä yksi Ariel Doron, joka liikuttelee niitä lasten leluja. se oli jotain erilaista, mä en tiedä mi, mi, miltä, mitä mä jää miettimään on se, että, että miltä se näyttää sitten niinku katsomosta, että kun sä et näe jotain pientä sotilasta, niin niin. Se, miten niin. se toimii tuommoisessa katsomotilanteessa. En, en tiedä. No? YouTubelta läheltä videoituna Joohan se se on, että se on videoitu kerti, että sitä voi katsoa Joo. Toinen israelilainen, joka mun, mulle jäi mieleen, oli tämmöinen kuin Jael Rasodi ja hänen esityksensä How Lovely. Se on neljäs kuudetta Kraalissa Ja tämä Jael Rasodi on, on klassinen laula, joka lähti sitten Lontoisen opiskelemaan teatterisuunnittelua ja lavastusta. Tämä on niinku tavallaan hänen oma teoksensa, jossa hän käyttää tätä ääntänsä. Ja se oli myös vähän erilainen. Siinä mm. ei ollut näitä nukkeja muka mukana, mutta tota, joo. TREF on järjestetty siis vuodesta 2007, eli se on festarina vielä vanhempi kuin Head Red. Mutta tota, muutamaan haluan ehdottomasti joo. osallistua. Valitettavasti tämä osuu nyt samalle viikonloppuun pulle osittain, kun lakkiaisitte. Eli ne, jotka no niin. on lähdössä lakkiaisiin Suomeen. No, niin... itse asiassa tänä vuonna ole ollenkaan. No niin, sä mä mä satsata sitten mm. tähän näin. Mutta huomaa jo kesä tulossa festarien määrä lisääntyy ja turistien... Joo, joo, hirveän mielenkiintoisia tapahtumia. Siis nämä molemmat kirjallisuus on, on. ja että Mä oon tuo... hämmästynyt, että näin pienessä maassa ja kuitenkin lyhyellä uuden kulttuurin historialla, niin. niin pystytään näin hienoja. No Tässä ihan... on ollut hyviä musiik mus musiikkifestareitakin on. takana. ja varmaan pystytään... joo. on tulossa lisää. Jotta tämä jatkuiskin niin, niin tota, menkää, katsokaa, kuunnelkaa, kyllä. jotta niitä jatketaan. Mulla on aiheet loppu. Ah, niin Säästetään <laughs> jotain ensi kertaa. Mä, tota, mä toivottelen mukavat... Sunnuntai. Oli sun joku biisi, minkä halusit soittaa? Ei, mä ajattelin, että sä voit heittää sieltä levylauta. No jonkun... Tässä on nyt sellainen tarina taustalla. Tässä muutama kuukausi sitten ehkä puhuttiin näistä häpeäpiiseistä. Ja sähän kerroit, että sä tykkää Vesalatti Loirista. <hysy> <hysy> ja sitten mä sanoin, mulla Pitätä, ei tullut tähä, mieleen. Sille... mua joo, pöydän alle. Ei, vaan tässä täs on nyt silleen, että sähän on silloin, että niinku hyväksynyt mun häpeäpiiseni. Ei, ei, ei. Ei, ollut tarpeeksi No mä luulen, että sä et tätäkään ehkä, mutta minusta tämä oikeasti aika nolo. No, Nimittäin, mä oon alkanut tykkää tällaiset Sini uudet piisistä, jossa on viittavassa muutama vuosi sitten Aidolssissa ollut Alma Miettinen. Ja jotenkin taas sellainen asennepiis, sellainen, mm -hmm, ty tyttöenergiaa. Niin Mutta repeiksi tässäkin leviksi? Ei. ei. ei. Mutta tämän piisin nimi on muuta kuin mä. Kuunnellaan sinia ja hyvää sunnuntaita kaikille. Yes. Ensi viikkoon, moi! Moikka. Ei valkoista lippuu Vaik välilauka palaset kyllä tippuu, tippuu tippu. Mut chikat alkaa nyt kyllä istuu, istuu Eihän se oo aina ollut näin Kun en mä aina halu sitäkää Kyllä tää vaatehuoneen lattial tulee välil äiti ikävää Joten korvani kuiskat sää Et me oltiin aina niitä muita muistat sää Mä pitää näyttää Barbieilt En munka mietti kuken. ken Minkä enkä kelpaa kadun verkkareis Enkä mieti kokeen En tätä helvetin hyvältä pelkis teikin pikkaan Vaikea sulle kelpaista tulee samaa pertaista Jos jutut on kyl mutta Mut mä voin Tulasi ilmaan, se on sellaista että alkaa tu kun me aletaan mellasta. Mulla on aina ollut ympäri jengi, Turvaa syliin ja svengii tiedä mikä on pielessä Kun ne hullumat pysy mun mielessä Niin miksi sit menisin eti iso tulosi puumaa, sulosi kuomatkin fyrkät tässä vieressä Kyllä me voidaan josta kilpaa uh. Mä lupa mä rupe filmaa Välin haluun ostavani sen ilmaa Ja huutaa että mä voi olla muuta kuin mä Kova hey, reat hey, mukana tämän hey, muistoni, kun se hey, ei pelaa joka pelkää. Paula koko sydämestäsi hey, niin kuhiystä, niin hey, yeah. mä käydä sulle selkää. A pitää näyttää parvin, en munkan mietti kuken. Minkä puku kodi, enkä kelpaa kadun verkkareis, Joo näyttää parvin.